Eta telefonaren beste muturrean bainat za dugu, kaixo, eta, e, bueno, ba, ratxalde hon, e, ongi etorria berriz ere, bainat? Hau, ba, kaixo etorra, Hori da, e, bueno, ba, iru, iru irebeten ondote, ondoren ondotik e, berriz ere, elkartzen gara, e, bueno, e, kaso honetan eskuntzaik buruz hitz egiteko, Euskararen inguruan, artuako erabaki batzuen inguruan baitere, bueno, behitzeinko handi guzu gaurkoan, ez da? Mhm. Mm Bai, bai, bon bueno, egin nahi nui sarrera gisa aipatzen nahi nun, ba fiskat ja denoak digu, ez askuna biboko alkate denas, bueno, zen askuna Juan denastean eta pues fiska gisa aipatu nahi nun, ba askuna etzela nabarmendu bere euskaraen aldeko jarreraratik berezik ez. Eh, baskuna etzen euskalduna berak esaten du, ba, bueno, bere esaten zuen bere hizkuntza euskera zela, baina, bueno, frankismoan jaiozen, ez, eta ezin izan bueno, galdu egin zuela, eta gerora ezin izan zuela ikasi. Baina, zaitu iruditzen, e, ba, ikasteko alegin bere zirik egin zunik, eta orduan iruditzen zaitu akazu argi bat, e, ba, ikusten dena politikari batek ez duena euskera alde igual gehiegi egiten, ez? Eta neri orduan igual kostaten zaidan ez piskatu lertzea abertzaletazuna Euskara ari gabe iruiten zaren eko adibide argia. Baina, e, ya gaina guzti dada esaltu eginez, baude bestain bat erabaki politiko, azken aldian eman direnak, ba polemikoagoak izan daitezkeenak, ez? E, joan den denaztean, adibidez, EJak eta EH Bilduk, ITBeko langile le bakarrak, erbaldunak, euskara ez dakitenak, Ez bat zertean aldea agertu ziren. Euskera jakitea nahita taezkoa iruditu arren. E, Elkarrekin hauztutako testua izan zen, eskatzen zuena, hau ez, errespetatzeko, EITBeko langileek lanpostua lortzeko izan zituzten baldintzak. Hau da, duela hogei urte, Euskera jakitea eskatu etzitaion langileari, orain ez eskatzea. E, Badu trasfondo gehi honek, ez eba dirudian bat lanpostu kolokan daudela EITBEN, ba garbiketa egin nahi dutela da hemendi gutxi da eta ehadibideren plan estrategiko berrian arabera berrigoreskoa da langile horrek euskeraz jakitea. Beraz, ba esan bezela hainbat langile erdaldunen lanpostua arriskuan egongo litzateke, eta badirudi alderdi abertzaleen ekimen hau UPIDEREN proposamenari aurre egiteko aurkeztu zutela, UPIDAI ez zuelako zentsuzkoa ikusten, ba Radio Euskadi eta Radio Vitoria bezelako irrati erdaldunetako langilei, ba, euskera, euskera ezagutzea exigitzea. Horrela, abertzalei euskera edo IPI-deka mozioa bertan bera utzi dute. Baina, euskal gintzaren sektorea bati eta hiondo iruditu euskera abertzalearen jarrera, eta egurra eman diete. Bueno, euskera abertzaleari eaj baino jarrera erradikalagoa suposaten zaio e, euskera kontuetan. Eztak itera ginkorragoa horrena izartuko, baina erradikalagoa, erradikalagoa badela uste dut e, ba, bueno, objetiboa dela ez. Hemen, ordea, e, azken ajoan dena aztean arptzako eragakian e, ohi baino modu pragmatikoa jokatu dut euskera eta inbatek kritikatu egin dute. EH bilduko lege biltzarekio batek edute xaberri sasi izan zela, haitortu du ba, kontraezanean erori, erori direla nola baitu. E, nik neuk oso ondo du dudana da abertzaleik lehurtzaren gehiengo oso aldi ma dute zeren beldurtziren. Ez? Baina bueno, badiru lanpostua jokoan zeuden, sindikatuak mesfiratizu zeudela eta eta horregatik artuztela erabaki hori. Eta gaur menesten irakurtitzakoak gogora bizi izan duela gutxi gertadutzako beste gertadera bat. E, Nafarroan, ein zuzen. ezkerrak egindako proposamen bat aurre ateratzen Nafarroako Legebiltzarrean urtarrileen eta ze esaten zuen. Ba, eh, hizkuntza ezberdinetako ikasleak zentroetan elkartzea. Ereduka bereizi beharrean bizikidetzareko biziki apustua egiteko hasmo. E, gaur gaurre egun 20 ikasteetxetan ere eh, bakarrik naste dituzte ikasleak ereduka. Gainekoan beresita daude. Eta hori izan da azken urteotako eh joera nagusia, Garai batean badirudi asko gileo dela nazuta denak. Eta printzipioz eh, arrazoizkoa dirudienak eh, bueno, dirudi eh, denak elkarrekin egotea euskara geto batean bizi ez dadin. Eh, Erda ikasten duten ikastenzat hain arrotza euskara hain arrotza ez izateko eh, be ziiki nafarroaz ari gaela kontuan hartuta ez. Eh, denek sinatu dute bizikietza delakoa den alde, eh, Nafarrooko parlamentuan aralar naaba eta bilduk salbu Kontrakoek eh, bueno, parlamentuan azken bi alderdi hauek te biziki za hori... <coughs> ematekotan, gaztelaniaz emango dela. Eskuntza komunitateko eta euskal gintzako eragile asko ere keixoa zaldu dira. Zergatik, ba, zentroetako langileak heliatekelako eh, euskaldunak izango, Eo, denak behintzatez. Eta hain arte ikusi dutenagatik batik, ikasle eduko ikasleen, aiz irakasleek, gaztelaniaz zuntzenatu garrizatzen dute. Eh, badela ba, orientatzea ekin itzegiteko, atreztaina edo konserzia ekin egiteko eta zein da hor hain nahin eh, arantzatxua izan den eh, kontua doiz, ba, eh, geroa bai ba, alderdi aldera izanik, ez duela horrela ikusten, eta denak ikasleak eh, naztearen aldea agertu da abertalena harteko za, eh, zatik eta sortuta, eh? Eta, bueno, xua barkozen alderdia Deixente kritikatu dut, gai polemik hontan hartutako ziren gatik. Eta e, azkenik, ze haipatu nahi nun, e, ez dauka igual e, politikarekin zerikusi zuzenik, nahiz da iruditzen zaidan baduela, zerikusia ikusia, baina aintzu zena igualez, eta iruditzen e, zaidan interesgar interesgarria dela ipatzea e, irungo Euskal Eskola publiko batean gertatzen ari dena, edo bueno, ezkenaldi eh, honetan gertadutako ez eh? zertatzen da eskola honetan ba besteinbat ikolatan bezala aurrezkuntzan bereiz egiten dituztela ikasleak bez, eh, eskola matrikulatzen direnean bereiz egiten dituztela etxeko hizkuntzaren arabera lehen hizkuntzako 3 maila arte e, eta duela gutxi irakasle batzuk keixo agertu dira e, batez ere aurrezkuntzakoak keixo agertu dira nahiago utzelako denak nagusteaz. Ze bestela, e, e, etxeko hizkuntza erdera duten ikaslen taldea, ikasleen taldeak arazoak ematen dizkie, batez ere ba jarrera aldetik edo edo piskat kostatzen zaielako eh ba, martxa hartzea da, Horrek ez du nahi etxeko etxeko hizkuntza erdera dutenak ikasle txarraoak direnik, baina hor sartzen dira beste alda gai ez? Ba Ba, segurazki eh, sozioekonomikoak izango luke eh, garrantzia ondiena. Eta hor sortu da polemika, polemika piskatz eh, eh, eskola hortan eta badirudi bozketa bat egontzela gontzela eh, eh, naztearen alde, naztearen konta behizita mantentzaren alde eta oraindik dik uste dut eh, ba, kontu honek eh, jarraitzen duela. Eta, bueno, nere ondorio izango biztake estaukat ondorio argirik baina esango duke batzuetan e, argi dagoela nork egiten duen euskararen alde politikari ultai naiz batez ere baina batzuetan argi dagoela nork egiten duen euskararen alde eta zein mailatan ez dela ez iruditzen alde edo kontra dagoen jendea ez horre baina bestetan zaila jakitea nor dagoen alde edo nor kontra bataztan ez dakigulako jakin E euskera zer izango den onena Bako go eta horrekin Galditzen gara, beinat esker mila Gurean izatagatik Bai, zu egin,